עמוס עמוס, פרק א' דברי עמוס, <Amos>, <דבר> אשר היה ונוקדים מתקוע, אשר חזה על ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. ויאמר, אדוני מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הקרמל. כה אמר אדוני,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 על שלושה פשעי צור ועל ארבעה לא אשיבנו. על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. ושילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמנותיה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו. על רודפו וחרב אחיו ושיחט רחמיו ויטרוף לעד אפו ועברתו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 הוא ושריו יחדיו, אמר אדוני.